Och uh, Vi har en 23. December, vi har vi tisdag här. Hopp. Jag ska bara sänka ner. Oj, oj, jag har ju så högt. Ja. Jag hade högsta volym här på min mp3-spelare, vi är på gruvbanan då, på tisdagen 23. Solen står väldigt lågt här och det är så kallt också, jag har lite inte liten på mig. Och trafikärsväxlingsbyxor också i BVN-lån här, såna riktiga vinterbyxor med, som är orange med reflexer. Riktiga arbetarbyxor, det är såna här orange som byggarbetare eller vägarbetare och järnvägare har kan flarjacka och Helle Hansson-tröja och grejer. Jag hade högsta volym här på MP3-spel, så det blir väldigt högt här. Ja, det är kallt. Imorgon är det julafton också jag såg en liten unge som cyklade på en liten trehjul, i snön. Det gick inte så bra. Det är myggfritt i alla fall och sen är det ju nästan vindstilla också då. Vi kan se hur långt upp vi kan komma i alla fall till Hindsytta, någonting sånt där. Och vinterstövlarna har jag på mig då, vi har den 23. Jag har en liten tunn vintermössa på mig. Och ett par tjockare vintervantar också då. Finns står det på dem, när man hittar på något tåg. Jag såg att Louise Reichenberg faktiskt, hon var ju arbetskamrat på, till mig på Stockholm central där. Men sen började hon jobba i Hagarlund istället, hon jobbar på på SCAB. Hon är tydligen ombud för SEKO också. De tycker att SC ska sluta jävla med personalen ifall de har tre örhängen i öronen liksom att de ska bli omplacerade skit. Det är, så, det är så fånigt va? Och den här tjejen nu i Sundbyberg här hon hade ju jobbat i 14 år med tre stycken örhängen i varje öra utan problem och plötsligt så fick hon inte ha de där örhängena. Hon hade fick inte jobba på tågen där. På restaurangvagnen på Exotusen. Börjar få ut de här tre örhängarna då. Det går emot SJs Har ja, I 14 år har hon jobbat på det viset då alltså. heller hällde Hansen tröja och kamouflagejacka och sen har jag ju Jag köpte ett par vinterkalsonger också en gång på Rea. De är så här otroligt varma. Även om det är superkallt ute så blir det tokvarmt på de där. Och så har jag på Helle Hansen byxor också, de är också så här ruskigt kalla, eller varma, varma menar jag. Om det skulle vara 50 grader kallt ute kanske, men... Man måste ha lite ventilation också, man kommer att sveta sig hel om man sätter på sig för mycket kläder helt enkelt, och råna luver och grejer. Jag vi några fågel som sitter uppe i... Tre toppar, eller... Är... Trena är det här med grenar och allting va. Vi har ett litet snötäcke här, allt är bara vitt vit, vit och vitt. Och Häglund har kommit ut med några förslag här nu, men han blir inte kallad för rasist. Karlstadbloggaren då, eller Karl Strypan, ska medverka nu på lördag. Han har ju haft lite förhinder ibland och så. Men... Eh... Och sen, han var sjuk också nu. Ordentligt. Mycket dålig. Men nu kan han medverka på lördag igen. <hör> det var ett tag sedan sist här. <hör> Så att det, är inte, det är inte varje lördag. Men jag kan, jag kan fixa programmen ändå. Då. Ja, jag kan fixa programmen ändå. Men som sagt, nu ska medverka på lördag här. Och vi har idag ju innan julaften också att gå på gruvbanan här, eller gamla gruvbanan är det ju. Och ser aspar och djupfrysta lite. Himlen är blå och solen står lågt där. Lite soltäck har vi fått också, här är det snö. Snötäck är det ju. Och, he och hela Hansen tröja. Jag har ännu varmare kläder att sätta på men ronar och grejer. Ja, på väg upp här lite grann mot Hindsöten kan man säga. Kiki Danielsson i lurarna här också med kostlurar. Det blir väldigt högt om man sätter på högsta volym kan jag säga. Faktiskt. Solen står, som sagt var väldigt lågt. Och vi ska så småningom upp på Hinsöte vägen. Vi har bara ett litet snötäcke här. Och solglasögon också med spegelglas. I morgon är det julafton. Jag kan se att man kan höra i Hedemora också här, de kanske har någon provsändning. Vi har ingen blåst heller. Det är några minusgrader kan man säga att det är alltså. Som sagt, det är några minusgrader i alla fall. Och 23. Gunnar och diktar fån. Gruvbanan upp då. Här var bara träsk här, nämligen innan. Man byggde den här banvallen för gruvjärnvägen och används nu som promenadväg. Hade man inte gjort en järnväg här så hade det varit ett träsk här. Där hade man inte kunnat gått här. Det är bara träsk alls. Så tack vare gruvdrift eller gruvbanan här så kan man komma, komma fram här. Annars hade man inte kunnat gått alls här. Det är bara en, ett enda träsk i det helt enkelt. Föra upp lite slem och som också spottar ut. Ja, 23 då. morgon och det är julafton. Så att ja, solen står lågt då. Hällande hansen tröja har vi på, så kamouflage eller kamouflagejackan ja, och hällande hansen tröjan och vinterbyxan som jag fick på växlingen när jag började på trafikär, ISS trafikär. Bolagiseringen efter SI då Då fick man nu De här kläderna som det står Trafik här på Det finns inte kvar ens och så De sa upp alla avtal, avtal med SI jag fick lämna tillbaka tillbaks kläder också Men det fick inte plats med allting Det var en stor eh, väska va Och ryggsäck var det väl också va Så det blev väl några college-tröjor De här vinterbyxorna blev över också Hemma i Märsta Som jag behöll de hyrde de här kläderna också, de skulle köpa in dem senare. Ja, här är den här gamla gruvbanan då. Som sagt va, och lagerlokalen ser jag också där borta, på Hinsyttevägen. Och det är inte varje dag som jag har vintermässa på mig faktiskt, det är en ganska tunn vintermässa det här. Den värmer i alla fall lite grann på huvudet känner jag. Jag har tjockare vintermössor också. Men den här är en tunn rackare, ja, den värmer i alla fall lite grann så jag. Det blir, det blir väldigt kallt om skallen, det går ut mycket kyla i huvudet nämligen. Man måste lämna värma upp skallen när det är så här kallt ute. Vi har alltså ett litet slötäcke då på den gamla gruvbanan, helt enkelt. Och vi ska komma upp sen på Hinsutenvägen och kolla hästarna också här dagen innan julafton. Om de har någonting att äta där uppe. Det brukar lukta ganska starkt också på min gamla näsa. Det är inte mycket, det är inte mycket till snötäcke kan jag säga. Men vi har haft snö förut några gånger som har försvunnit. Men nu har vi i alla fall fått lite snö igen här men det är inte mycket. Men okej det är snö. Snö har vi i alla fall men det är inte något tjockt lager alltså. Det är det inte. Utan det är, det är tunt lager. Man behöver inte pluga någonting. Men vi har ju snö på marken i alla fall, allt är ju vitt nu. Träden och grenar allting är vitt och frostigt. Och det är snö på kottarna, på granarna och grejer här och tallar. Och, och solen står väldigt lågt då. Idag är den 23 då. vi hälsar ju... Karpstripan välkommen tillbaka, det var ett tag sedan sist, han har varit sjuk och lite upptagen och grejer. Men nu vi... det finns det mycket att prata om, det har hänt mycket. Det räcker väl med om man medverkar en gång per månad. Det är mycket att prata om. Det händer ju väldigt mycket hela tiden. Alltså. Kanske inte blir någon nyval heller nu då. Bänken är borttagna också här konstigt nog. Och det är väl ingen som badar i sjöarna heller. Det ligger väl is, is på sjön som sist. Ja vi har i alla fall snö men det är ingen tjockt Men det är i alla fall ett litet snötäck det ju. Man skulle kunna åka skidor här om man skulle åka skidor alltså. Det kan jag säga. Så att, ja. Vill man åka skidor så kan man göra det, för vi har alltså snötäcke här. Men det är ju inte något enormt snötäcke, men det är ju i alla fall. Jag tror man skulle kunna åka skidor faktiskt, det är så pass mycket snö. Man skulle kunna åka skidor här på det här lilla snötäcket som vi har. Vi kommer upp nu till den gamla gruv. gruvområdet här i Rällingsberg. Och det är vindstila helt enkelt och helt myggfret också då. Vi ser lite spår efter djuren här också. Det är någon som har gått före mig också. Vi kan ju se ibland spår efter harar och grejer. Jo, man kan åka skidor här. Det är i alla fall ett litet, litet snötäcke på marken nere. Men det är inte några enorma mängder snö. Man kan komma fram bra här. Och här gick det ena spåret då fram till gruvhålet här då. I Rällingsberg och sen fortsatte det andra spåret där borta över bron också. Vidare norrut. till två gruvor till. Det här är nedlagt sen. 30-talet, men de använder de här. Man hade förråd här uppe med kol och grejer ända upp till 50-talet. Sen rev man upp den här rälsen. Även fast själva gruvdriften var borttagen. Och här ser vi alltså spår efter ett djur här. Vi ser tassan efter spår. Ja, det är någon hund faktiskt. För att det är människors skor som har gått här på då. Så det kan ha varit... Och där är en liten järnvägsbro där. Man det ett pråmösystem helt enkelt. Med pråmar. Som gick till Stjärnsund. Och det var en hästbana som tog efter också. Och här på höger sida var det ett hus också en gång i tiden. Alltså på höger sida. Joe Cocker är död också. Johnny Winter är coola också i vippen. Han blev också 70 och Jo Cocker hade lungcancer då så att, ja. Ni vet det här med rökningen, man ska ju inte röka. Johnny Winter blev 70. Och Jo Cocker blev också 70. Han hade lite raspig, lite hesröst, ungefär som Bonnie Tyler faktiskt. De där två kunnat ha gjort en, en duettplatta faktiskt. För Bonnie Tyler har också mycket märklig hesröst och hon är otroligt snygg också. Och hon måste ju i alla fall vara över 60 år va. Och, och ännu mer. Och ser så jäkla snygg ut också. Ja det blåser ingenting faktiskt och det är helt myggfritt också här. Vi har inte en massa insekter som eh, håller på att jävlas med oss. Det var ju lite här. Ja det blåser ju ingenting faktiskt. Det brukar vara en eh, ganska hård eh, nordlig vind här som kommer rakt upp i fejster på en. Man ser ju små tassar som har gått här i snön. Men visst man kan åka skidor här faktiskt. Det är i alla fall ett litet snötäcke där det Det är ett snötäcke på marken i alla fall, men det är ju inte några stora mängder så att säga. Det är ju inte några... Och träden är ju allt vita också. Här ser man en väldig massa... Och här ser man också byggnader som har varit tidigare här. Vi har ladan här och Bönehuset här, raststugan. Och sen står stor byggnad också med... En stor byggnad här och som är... Med sten. Och sen är det helt enkelt... Äh, sen är det... Äh, nu ska vi köra in den i någon hål också då. Vi ser man kommer in i hålet idag. Ja, det kommer in i hålet. Jätteskönt var det. Ja... Man kan lyssna med stora som ni hör också. Gruvhålet är alldeles isigt här då. Kommer bredbär han på Hinshytten vägen? Han har varit här i Hinshytten då, uppe till höger. Och sen har han svängt. Nu har han svängt sen till Lagavacken. Helt enkelt. Och vi har snötäcke på varken men det är inte så mycket mer än det. Vi ser det mäktiga Älvsjöberget också då. Det går det sakta och försiktigt här. Och där la han brev också till Carl Gunnar Holm här som bor. Som den enda som bor här i... Den enda som bor här i Rällingsberg idag i någon tjänstebostad är ju Carl Gunnar Holm. Han är ju 69 år och brevbären la någonting till honom i hans låda där faktiskt kunde jag se. Så vi vi lite Emma här på mina... Här, men I alla fall ett lite snötäcke här på marken är det ju, som man skulle kunna åka skidor här om man nu sysslar med sånt. Jag åkte skidor på vägen en gång också, på gamla skidor som mormors gubbe hade här efter sin släkt va. Alltså, skidor som var från 40-talet och det var väldigt jobbigt kan jag säga. Med de här stavarna, det var otroligt jobbigt. Jag tror bara jag åkte skidor en gång där i någon skog. Vi kan se Hinsytan också där högt upp, några kilometer uppåt nästan. Så att det går att, här ser man armeringsjärn också, det var något högt torn nämligen här förut. På den gamla tiden. Det har varit ett högt torn här och flera byggnader också är rivna här faktiskt. Fast jag har mycket tjocka, varma vantar så blir det väldigt kallt om mina händer här måste jag säga också faktiskt. Man har ingen uppvärmning här utan här huset här. Det är alldeles isigt här på, på fönsterglasen helt enkelt. Och vi har den 23 dagar, vi ska se om Roddy Hedemora har någon söning. På kvällen innan eh, julafton, mycket de har en pro-sändning av sändarna. Vi ska gå lite försiktigt här faktiskt. <skratt> Gruvdriften var ju ända längre norrut året också här faktiskt. Vi fortsätter ännu högre upp faktiskt. Vi ska gå lite långt i försiktigt här nu på. Det kan vara lite isigt också under snön också, vi får lite försiktighet helt enkelt här. Och äh, Ja, solen står lågt här och det är flera minusgrader. Men äh, det blåser ju ingenting, det är ju vindstill i alla fall. Och jag fryser verkligen om om, om mina fingrar och grejer också här faktiskt. Försöka hålla dem i, i rörelse också faktiskt. Vi kommer upp på Hindsytevägen sen då, svänga vänster. Och se om vi kan se hästarna också där högt där uppe. Nu höjer vi upp musiken här men jag höll min egen röst också genom lurarna här faktiskt. Och äh, När man ska komma upp på Hindsytevägen här då. Och se. Hur det känns där faktiskt. Och det är väldigt immigt också är det, faktiskt. Vi ser brevlådan som Carl Gunnar Holm har också här faktiskt. Carl Gunnar Holm här, vi får upp lite släm också vi måste spotta ut faktiskt. Så vi får hälsa bloggaren från Värmland, välkommen tillbaka igen, Det var länge sen sist faktiskt. Okay. Jag ser en gubbe förbi där. På väg att på Tensytan faktiskt. Och allt är vitt här och vi har snö. Och fälten ligger röda här nu. Allt är vitt och frostigt och det är flera minusgrader. Och solen skiner lågt står den. Himlen är blå här. Och vi tar oss fram. Solen värmer också lite svagt kan man säga, i alla fall lite. Ah, den värmer ingenting, det är så pass kallt i luften och vi har snö och man skulle kunna åka skidor om man nu hade det. Om man nu hade några skidor så skulle man kunna åka skidor. Så pass mycket snö är det i alla fall faktiskt. Och hinsitt av vägen ligger här nu då. Så kommer vi här och stränger vänster här. Faktiskt. Det bästa går det lite sakta och försiktigt här var man tar sig fram Lugnt och stilla och fint Och Kampoberg ser vi där också Kanske kan se mobilmasten också senare Och här ser vi det mäktiga naturreservatet Älvsjöbergets naturreservat faktiskt Och där är det granar och tallar för det är den typen av träd där uppe. Det är mäktigt ska jag säga, det är en fantastisk syn att se i det är mäktigt ens. Här ser vi några tassar också som har gått här i stöden på vegkanten. Solen står väldigt lågt här och det blåser alltså ingenting. Vi kan se här i dagen innan också, vi ska hälsa på de här hästarna känner jag hur det doftar och luktar häst. Och här har vi en mäktig julgran också kan jag säga. Jag har ju aldrig julgranar och sånt. i så trångt i lägenheten. Jag har ingenting alltså. Inga julstjärnor. Det är absolut ingenting sånt. Bilarna polerar upp en blank yta också här så det gäller att hålla sig på kanterna här. Och själva vägytan när bilarna kör, där blir det alltså väldigt blankt och velpolerat och som slipit sleep, faktiskt. Ja. 23 december och lite hastigt uppkommet. Och lampan lyser för recordingen också. 23, ja, 23 december måste det vara i alla fall och julaften imorgon. Ja, Hägglund ja. Det går ju dåligt för hans parti här. Så han måste lägga ut lite... Försöka öka antalet röster på hans parti helt enkelt. Ja, han kommer i alla fall över 4% men... Det går ju dåligt för Kristdemokraterna. Jag tror inte de kommer nappa på det här heller. Men det är ingen som kallar Hägglund för rasist. Vi ska se vad Karpstripen har för kommentar om KD-partiets förslag här nu. Det är ingen som kallar dem för rasister. Och främlingsfientliga helt enkelt. Här kan man gå här på på v och där ska man hålla sig också när man är när man är gående. Så långt ut på v som det är möjligt ska man gå. Och vi ser som sagt vad det mäktiga äh, äh, Älvsjöberget och till vänster ska äh, ligga Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette nu då. Det är ett annat naturreservat som nog gränsar mot Ceters kommun. Det är väldigt höga berg i alla fall här. på Kempoberg ser vi till vänster också faktiskt. Det är mäktigt. När man ser de här höga bergen så förstår man liksom att man är nog inte i Stockholm längre. Utan man är liksom i Dalarna. I syd, syd, sydöstra Dalarna. Nära till Ceters kommun och bara en och en halv mil från Gävleborgslen. Och jag håller också en vante som jag inte ska tappa heller faktiskt. Ja vi kan se nu då mobilmasten också då, som är norr om eh, här, mobilmast, Så det är här kännetecken. Och snöningen, är inte mycket snö, på vägbanan är det nästan inget snötäcke. Det är ett tunnt snötäcke på marken ska jag säga också. Man har inte plogat någonting. Det är så pass li lite, äh, lite snö. Ja, jo Cocker är borta och Johnny Winter har gått bort också. men Jag tror jag inte har hört någon låt med Johnny Winter. Jo Cocker har man ju hört med så här duetter och grejer. Han har gjort många låtar kan man säga med andra kända artister och så. Men han har ju bott i USA och ja, han har ju kämpat nu. Han har nog rökt också va? för det var ju lungcancer där. Och solen står väldigt lågt helt enkelt, det är inte mycket till snö. Det är ett tunnt snötecken, men ändå är det ju snö på marken. Så om man åka skidor så ska man nog kunna göra det faktiskt. Och vi ser alltså mobilmaster nu som är norr om långsytan också. Jag tror vi ser hästarna också på den gamla hästgården. Så vi har sett så många gånger, vi ska se om vi känner några dofter också från hästarna. Hade det blåst den vanliga, den vanliga kraftiga stormvinden i mitt face här, då hade det inte varit för nådigt. Men det, blå, det blåser liksom ingenting va. Det är ju vindstilla här då. Helt enkelt. Det är ju vindstilla helt enkelt. Det blåser ju ingenting, det är ju vindstilla va. Och jag har i alla fall en liten vintermassa på mig, eller en tunn vintermassa kan man väl säga som värmer huvudet lite grann. Så man måste ha någonting på skallen faktiskt, det har ännu tjockare mössor och grejer. Sen. Men som sagt, det, blå, det blåser helt enkelt ingenting. Och vi ser då Stora Älvsjöberget, eller Älvsjöberget är det ju. Och inte vet jag vi kan ta oss fram till backen. det kunde vi göra sist i alla fall. Vi får väl se här, vi tar i alla fall lite lugnt här nu. Och känner efter om det känns halt och sådär vidare. I alla fall ute här då, en sväng. Dagen innan julafton, vi ska se. Jag har inte sett några artiklar här om Radio Hedemora I Dalar-tidningen, de brukar alltid ha en artikel om deras. Det är 18 året de ska sända sina julprogram, det är 15 timmar långa. Föreinspelat som är enda mp3-fil. Överhuvudtaget det är det inte mycket som händer i Hedemora kommun. För det står ju knappt någonting i den här dalatidningen. Det är några enstaka grejer som händer tydligen bara. Men det måste ju hända mer. Det bor ju 6000 människor nere i Hedemora, alltså. regbanan är nog rätt tal och farlig. Men där ska man ju inte gå. Man ska ju gå på kanten så här. Vi kan se hästarna här då. Det är ett femtontal, om inte mer. Så det doftar ju rätt mycket här, det luktar. Det fet katt också en gång här, som jag väl filmade tror jag. Faktiskt. Ja, och där ryker ju skorsten också i fjärrvärmeverket som Hederbor Energi har i Långsötan. Och det är vindstilla och solen skiner. dikta diktafån. Man får upp en del slöm här så jag måste hosta, eller spotta ut över. Och lampan lyser också för recording. Sist så kunde vi ta oss runt i alla fall men det var ett halt på kempovägen. Man fick gå på kanten där. Jag ska känna efter hur det känns lite grann att, att gå här. För nu har vi i alla fall en snötäck och gå på. Förut var det inget snö. Det var ju just mer barmarksaktigt. Bar Stön har ju varit här och sen har det försvunnit också flera gånger nu. Men nu fick vi i alla fall snö till julen här då, men det är ju inte mycket men ändå. Vi har ju ändå snö. Ett tunt täcke kan man säga. Som väl precis räcker till för, för att åka skidor. Faktiskt. Det är precis som att man skulle kunna åka skidor om man, om man, om man ville det. Faktiskt. Och vi ser ett antal hästar här, de är mörka i dem allihopa, de jag kan se, faktiskt. Och det är mycket märklig känsla också faktiskt att det blåser ingenting, helt enkelt. Det blåser alltså ingenting, det blåser alltså ingenting. Utan det är ju vindstilla va, och solen står lågt och den värmer väl i princip ingenting. Och snötäcket vi har ju inte mycket. Det är i princip ingenting helt enkelt, det är snötäcke. Det är tunt snötäcke, det är precis bara... Så de plogar ju ingenting för det är för lite snö för det. Men ändå, det ligger det lite snö på marken kan man ju säga att det gör. Men det är inte mycket, man plogar inte i det här lilla. Och så väl de hästar med tecken på sig också så att det ska frysa. Och så äter de någonting på marken också här faktiskt. ja Och Märsta ja, där händer det grejer. De boende är väldigt oroliga för utvecklingen i Märsta nu då. Ni kan gå in på märste.nu och se vad som händer där. Märste nu fast utan prickar. Och det är, Sikten av kommun ligger på tredje plats när det gäller våldsbrott i Sverige. Så det är inte bra. Det händer grejer, bränder och skade andra otrevliga saker. Så jag följer utvecklingen vad som händer där nere och är tacksam att jag kom därifrån. 16 år i en kall egenhet får räcka faktiskt. Det var iskalla väggar, det kan jag säga att det var, och det var 16 år alltså. Så jag har nog frysit så det räcker med det blir över faktiskt. Ja, jag tyckte på ljuden där, men nu är jag tillbaka igen. Jag är snabb på att tycka på ljuden faktiskt man kan säga. Ska vi sänka höger eller vänster här uppe? Jag vi tar det lite lugnt. Vi har i alla fall ett tunt snötäcke här då. Och tittar på hästarna uppe i gården här vid Hemsötan. Och så är det också en byggnad med vällingklocka också. Jag var på väg en gång till Korset tror jag så såg jag en sån här byggnad. Med en sån här klocka man pinglar i. Vällingklocka kallas det visst för. Och här går vi förbi då hästgården i Hemsötan helt enkelt. Och det är ett mycket tunt snölager som man inte plogar för det är för litet helt enkelt det är för tunt. Och här har man lagt ut också faktiskt. Man har tryckt på ljuden. Och luckan har ju ramlat av för länge sedan också här. Den hängde på tre kvart. Och brevlådan har vi också här, men jag ska inte skicka någonting. Och så ska vi nu sänga höger kanske här. Vi ska se. Jag ska trycka på ljuden så. Ja, det är inte mycket till snö det här faktiskt, det är ett tunt lager. Ja, den här luckan hängde på tre kvart men den har ju ramlat av helt och hållet. Nu ska vi svänga här höger tror jag, upp en bit på promleden faktiskt. Och så står det i också där Lisa, jag träffar ju honom en gång också, kom nacken, de kommer ju få nacken där två. En extra stuga också, gäststuga här på tomten, och här har vi hästar. Vi ska ju svänga höger då som sagt var här, en liten bit på promleden. Här kan man komma till Riskebo, ända upp till Europavägen och man kan komma upp till Engelsfors och Hofors, och det har jag ju varit också, så mängder också med, med skogsvägar som går. Och sidorna helt enkelt här. Åt olika håll, det en del tar slut. En del kommer upp på 2,70 också. Och nu känner jag verkligen doften av uh, hästar måste jag säga. Det känns verkligen helt enkelt och det är helt myggfritt också då. Och det är ett tunt snötäcke vi har här. Det är inte mycket till snö. Det är inte mycket till snö vi har. Det är ett tunt snötäcke men ändå är det snö. Och promleden är ju en gammal Man ska tänka också att de här de här... Den här promleden är väldigt bred. Den är bred helt enkelt. Hela vägen. Man fraktar alltså häst och vagnar. Upp till Hofors och liknande. Länsväg 270 fanns inte på den tiden. Det fanns ingen Länsväg. Som sagt fan. Det fanns ingen Länsväg 270. På den gamla tiden. Den fanns det inte helt enkelt. Den byggdes på 30-talet. Men innan dess var det den här transportleden eller via Sund uppåt. Så här fraktas det mycket med hästar och vagnar, därför är det så bred också för de ska kunna mötas. Och Länsvägen 771 den hette också den där grusvägen. Den var ju ovanligt. Den var ju ovanligt. Uh, den var ju ovanligt uh, bred. Ni vet där i Nyhammar där i Seters kommun. Här kan man gå på vägkanten i alla fall här. Själva vägytan är väl lite småhål. Men jag tar mig fram på sidan här med vägkanten också. Jag går på promleden nu då. Promleden har en egen hemsida också faktiskt. Här ser man spår också efter djur faktiskt. Och solen står väldigt lågt här. Vi har en gammal bondgård nu på höger sida med en stuga som du brukar ryka skorsten. Här har vi ett hus också som är rivet med en sån här grund, stengrund kan man säga. Och det går att spela in också även fast det är kallt ute. De här apparaterna funkar. Och vi går nu på promleden här då. Och vi följer då vägkanten helt enkelt. Vi följer alltså vägkanten och här kan man se då stengrund här, hus. Det har varit en mindre byggnad helt enkelt. Vi kan se lite spår också efter djur. Här har varit ett hus här, som är rivet. Och vi går här nu precis på kanten på vägen. Och det är ett tunt snötäcke helt enkelt här. Så har varit en bolngård också nu på höger sida. Och solen står väldigt lågt där nu så kommer vi in mer vid skuggan helt enkelt. Och här ser man en liten stuga där. Och en lada gejer. grejer. Jag har ju bara sett en gammal tant där en gång som gick med någon påse. Men det har varit ett jordbruk en gång i tiden. En ganska liten lada. Och de djuren måste ha varit här också på... ...på det här fältet helt enkelt. Som sagt, va? de här djuren måste ha gått på det här fältet... Eller på den här ängen, jag snubblade omkring i skogen också en gång i tiden den är inne faktiskt. Ja det är en ganska liten lada, den är inte stor faktiskt. Den är inte så här jättestor, De kanske hade bara några få djur. Ladan är tämligen liten måste jag säga faktiskt. Det är mindre lada. Så att så många djur fick inte plats här jag ja det fick ett plats ett antal djur i alla fall. Men den är utav en mindre modell faktiskt. Det är inte så här jättestor lada, det är lite mindre lada. Även borta hos Båhus och Lisa så här har det varit en bondgård också som heter Svarvabås. Hon är också ganska liten lada. En del gårdar hade inte så många djur. Bara så att de klarar sig själva. Och höns och sånt så här fick ägg. Det är en lada i sten först va, är det väl. Och sen kommer tre, tre ovanför. Så det är en ganska så liten ladebygda måste jag säga också faktiskt. Det är mindre lada. Men det är klart, de fick plats med ett antal djur där inne men det är ingen sån här större gård. Och den här stugan har veranda också faktiskt. Och här går vi då på promleden här, vi kan se hur långt vi kommer nu. Vi kommer komma i skuggan också nu faktiskt. I och inte kommer fram här som sist. Den står väldigt lågt, helt enkelt här då, dagen innan julafton. Gunnar diktar för jag önskar en god jul och gott nytt år. Och här går det då ledningar. Här går det ledningar också från två håll faktiskt till gården här. Och jag vet inte vad gården heter, jag har bara sett en gammal tant en gång som gick med en påse. Och det är promleden här som vi går på här, på v -kanten. Och vi har, eh, vi har snö på marken men det är inget, det är inget tjockt... Det är inget tjockt eh, snötäcke helt enkelt, det är det inte, det är ett tunt snötäcke. Och här har vi en brevlåda här, vi går alltså på promleden. Vi har ju cyklat här då. För det första upp den här långa backen, upp till Grevling, Grev, Grev, Grevlingsberget tror jag att det är. Vid mobilmasten, sen har man inte vänster två gånger. Så kommer världens nedförsbacke, då går man ner till Riskebo och Febo Där Det finns det flera sjöar också faktiskt och man kan komma ändå upp till Europavägen också, jag var bara en bit ifrån där. Nu går vi lite grann på vägkanten här då på Promleden helt enkelt och det ser lite småhalt ut på vägkanten eller vägytan eller vägbanan. Innan länsväg 270 byggdes på 30-talet så var det här en mycket viktig transportled. Faktiskt. Upp till Engelsfors och vidare till Hofors. Det var en transportled som fanns. Innan länsväg 270 byggdes på 30-talet så fick man använda den här transportleden helt enkelt. Vi kan se att det ser lite småhalt ut på väg, vägbanan här. Det blänker helt enkelt. Ja, det ser lite, lite farligt ut här, men det är hjulen från bilarna som polerar den här vägytan helt enkelt. Så vi är tvungna att gå här lite grann på sidan om promleden och se hur långt vi kan komma den här gången faktiskt. Det går också e -ledningar också in i skogen också här. Det är så följer det ledningar ut med på sidan av promleden här, sen går det längre in i skogen och går också ledningar också faktiskt här. Och här i skuggan ser det inte något skönt precis, det är verkligen kallt. Men det blåser ju ingenting. Det gör det inte. Det blåser alltså ingenting. Utan det är ju vindstila helt enkelt. Och det känns verkligen om mina händer och fingrar här, de är verkligen eh, kalla helt enkelt här. Man ska inte gå, man måste hålla sig på, på kanten helt enkelt, lite försiktigt här. Och sen ska det gå ledningar också längre in i skogen som man följer, fram till de med Bus och Lisa då. Och sen är det inte de mer helt enkelt. Det, det finns ingenting mer där. Efter Boste Lisa så är det ingenting, det är bara skogsvägar helt enkelt. Det är bara skogsvägar. Det finns en badplats också, där nere ligger, ligger vattendammarna för den här kanalen som man byggde på 1850-talet helt enkelt. Och här kan man hålla sig här på v helt enkelt. Man kan hålla sig här just precis på, på den lilla kanten, av promleden. Och man får se upp att man inte går i själva väg, vägbanan helt enkelt här. Och äh, Här kommer vi i en högerkurva här också. Nu har man lagt upp här sen vi var här sist har man lagt upp en massa trän här i stora högar. Man har gallrat i skogen här. Och här är någonting som tynger ner också, träden också faktiskt här. Man har alltså släpat upp, släpat träden från skogen här och lagt upp dem i, stora, i stor hög här nu. Så timmebilen kan hämta det. Vi kommer i en högerkurva här nu. Och det är någonting som tynger ner också nu, trädden helt enkelt här. som hänger över ledningen kan man säga. Sist så låg ju timmerstockarna utspridda här ganska nära, nära verkanten. Nu har man lagt upp dem i en, i en större hög faktiskt. Vi ska titta, vi kan se vad det står på skylten också här. Vi kan se nu vad det, vad det står på den här skylten helt enkelt eller den här lilla lappen. Om det är Sveaskog som har igen. Och, äh, där, äh, man har tagit de här lösa stockarna helt enkelt från skogen här och lagt upp dem nu in, äh, i höga här nu närmast V-kanten. De är ju mer utspridda förut helt enkelt. Man har gallrat här i skogen helt enkelt. Och björnen har gått i det också. Vi fortsätter lite försiktigt här nu ut med vegkanten här på promleden och ser hur det känns. Jag tycker det känns rätt så bra faktiskt här. Man sätter ju upp lappar också här. En del går ju faktiskt till Hoforst terminalen har jag sett. Man har gallrat här i skogarna faktiskt. Här kan man se hur en skogsmaskin har kört in där i skogen faktiskt. Här kommer vi i en vänsterkurva då, som också är en liten öppersbacke här. Och vi har inte så mycket snö men det är i alla fall en snötäckera. Vänsterkurva med liten nöppensbacke här också. Jag tror vi kan komma lite längre än, än förra gången helt enkelt här. Svarvabo, eller som Bo och Lisa kallar det för Sybo.se. Efter dem så finns det ingenting helt enkelt, det slutar allmän väg också. Man kan komma vidare där till Riskebo, upp till Europavägen till vänster. Och rakt fram kan man komma upp till Engelsfors och sen vidare till Hofors. Vi går lite försiktigt här nu på vägkanten och ser de här ledningarna som går här. Så att man har varit inne här nu i de här skogarna faktiskt. Och gallrat en hel del här nu. Ibland är det frågan om vi är väldigt kraftiga trästammar helt enkelt. Vi går här nu lite försiktigt här nu på kanten av promleden helt enkelt. Så man har gallrat en hel del här. Det är några spår efter några djur också nu på sidan om om promleden. Och kanske kan gå ännu längre närmare kanten helt enkelt. Så att man har gallrat här i skogarna här kan man se faktiskt. Vi har ju dagen innan julafton här. Och här går ledningarna nu fram till och med Bosse och Lisa. Sen är det inte någon mer nu ska det rinna vatten också längre fram därifrån, ifrån äh, dammsjön. Och äh, här kommer en, en nedförsbacke och en högerkurva också här faktiskt. Här Kommer alltså en, en nedförsbacke här. Ganska så kraftig nedförsbacke och, och, och svänger till höger också här nu. Vi håller oss på kanten av promleden här faktiskt. Och kan se ledningarna som går här. Så vi ser Dammsjön också då. Vi ser Dammsjön lite grann på sidan här nu. Som är isbelagt. Om jag ser rätt nu så är det Dammsjön vi kan se. Vi har ju Dammsjön också i Seters kommun. Då har jag ju filmat också igång när brevbäraren kom där. Och sist tog jag med runt också dammsjön. Det var lite flicka som var naken där. Och satt med rumpan i en plastbalja. Och hennes ja, hennes beror var väl som hade så här dykar. Dykar ut då. <kör> Och ja, <kör> ja ljuden är igång igen. Jodå, det är dammsjön på vänster sida här då. och sen eh, lite nerförsbacke här. Fick jag upp lite slöm igen. Det knappt jag hör någonting faktiskt där. Eh, cyklon B, ja. Jag ska försöka att eh, sänka ner den här ljuden lite grann här då. Jag pressar ner ljuden. Ljuden åker ner. Där har vi på en lagom nivå faktiskt. Så nu är jag nöjd med att ljudan är ganska låg i mina öron också då. Och vi kan som sagt se. Damm. Sjön. Och ljudalampan lyser också då. Vi kan se om jag kan komma fram till uh, Bosa den här gången faktiskt. Och man har som sagt vad galet i skogen här. Ja. Det är dammskälm vi ser på vänster sida också faktiskt. Lite småhalt här under pjocken är det faktiskt. Och vi höjer upp ljuden lite grann. Och vi fortsätter inspelningen här med en gund och diktafon den 23. Och ett högt berg också där som var uppe på för en gång i tiden faktiskt. Det blåste 50 meter per sekund där och filmade också då. Och dammskön kan vi se på vänster sida också här faktiskt. Is också i diket här. Kommer en skarp högerkurva också här då. Ska vi sänka ner den ljuden, vi se. Ja men nu är ljuden på en lagom nivå. Och här kommer då en skarp högerkurva och vi följer de här ledningarna nu. Som går här. Jag för att det går in i skogen också några ledningar då. Och Bäckebos bondgård blev ju såld också. Den är byggd 1885 här på höger sida. Sedan ligger i en bit uppe på en liten väg. Det går det då två två ledningar här helt enkelt. Jag kommer fram till Abus och Lisa. Jag vilken nivå som jag ska lägga ljuden på här. Så jag tar den på en lagom nivå. Här har vi Bosse Lisas brevlåda också. Då. Sopgubbarna kör ju hela vägen. Men inte, inte gubben, Han kör ju bara hit och vänder. Då. Men Bosse och Lisa får hämta posten här. Den kommer få nacka. på sadermakeri. Och sen har vi också uppföljning av katter också. Jag pratade med Bosse en gång. Det var ganska så färsk här uppe. Och han kom hit upp före mig också. Det var så han bo i Stockholm också. Så han fick bo på jobbet helt enkelt i någon firma. Han sov i några rum där på en liten soffa. Men så var det en skum typ som tog över hans eller företaget helt enkelt där någon sån här lite skum typ. Så att de drog därifrån från Nacka då upp till Ja, det tillhör, ju, det tillhör ju hinsytan det här också då. Och det är både myggfritt och det blåser i princip ingenting alltså. Det är helt vindstilla idag. Då kommer vi en vänsterkurva som är ganska tvär här. Och, äh Jag måste ju spotta ut lite släm också här i käften faktiskt. Det är ganska så slämmigt. Ja, det är en ganska så skarp vänsterkurva här då. Sen kommer väl en, en liten raksträcka som blir en höger högersväng. Och elledningarna bort till Bäckebos bondgård går här på höger sida då. Den är byggd 1885 och såldes ju för uh, Ja, jag kommer inte ihåg summan nu faktiskt riktigt, men den var till i ganska länge innan den blev såld. Och här går ledningarna upp till bondgården jag har sett bilder på den. Och det är lite små här på vänsterkanten faktiskt. Vi kanske ska komma ännu mer ut på kanten av eh, den med en på slutet. Jag tittade den här boken igenom BG faktiskt och nu plötsligt så finns det ingen gubbe som bor på Aldelåns Självens Solhem. Solhems i, i, i Långsötan, men den, den texten såg jag förut faktiskt. Jag läste en gubbe här som satt på några rum där i Rörsötan, rum, inte Stolpe tror jag han hette. Han var med på första tåget som gick här på Belgien och sen en liten gumma som var nästan halvblind också och gammal och hon dog ju sen. Sen bodde jag på ålderdomshemmet Gustavsgården också i, i Hedemora. Och var nästan blind, den gumman faktiskt, och... Ja. Hon var också med på första tåget. Och vi ska se om det rinner något vatten här på, ut med. Och här ska vi också gå elledningar in i skogen också, faktiskt här. här följer ju ledningarna följer ju här, va? Men det ska nog gå någon ledningar också in i skogen, tror jag. Vi ska kolla... Ja, oh, det ska det göra. Vi ska se här om det rinner något vatten också här. Ifrån eh, dammsjön. Eller om det är till dammsjön. Man får gå lite försiktigt här på ute med också nu på provleden. Om vi rätt så ska det väl gå. Ja, det, det kommer här ledningarna då. Och sen går de in i skogen då. Ja. Vi ska se här. Det blänker rätt fint faktiskt där om provleden. Vi ska se. Och äh, Det ska nog gå ledningar in i skogen där borta faktiskt. Där kan man se också då. Dammsjön och här har man lagt upp ännu mer timmer. Eller om det är samma timmers stockar som låg förut. Jag tror det ska gå elledningar in i skogarna på vänster sida jag för mig vi kan se här om det rinner av vatten också här till och från dammsjön det verkar djupfryst det här vattnet nu det är rör här under vi går här lite grann på vekanten om promleden och vi har dagen före julafton och lampan Lyser Ja här har man dragit upp Här har man dragit upp Trena som har med då med, med rötter och allting Eller gre grenar och allting helt enkelt Och det brukar gå till Västerås energi också faktiskt Man har, man har inte kapat av dem och det vi kan gå då till Västerås Energi helt enkelt. Med grenar och allting. Och här ligger alltså stora träd Med grenar och allting. I stora jäkla högar. Och sen är det timmerstockar också. Och en del träd är då. Inte avskalade som de brukar skalas av. Utan maskin. Utan de är bara. Som de är. Upplagda upp i stora... Höga här faktiskt. Det är lite att hämta här kan man säga. dag innan julafton. Vi kan se vad det står på de här lapparna som, som vi har lagt här, avverkan. Ja, delvis är det då, delvis är det då delvis är det ju då stockar som är med, med som är avskalade och en del är Här ser golvet så är det gr grot. Ja, det är Västerås Energi då. Så Västerås Energi har varit mycket här genom åren faktiskt och det är ju då... De tar ju då tre är helt enkelt med grenar och allting. Man har lagt lite pressänding också på toppen kan jag se. Det här är en stor jäkla hög här alltså helt enkelt med tre som ska till Västerås energi och de är ju då som de är med grenar och allting. Och sen är det då tre stockar som är som de är eller ska vara avskalade. Man har lagt pressändningar över också här. det är flera meter hög med Förutom de här ledningarna som går här va, så ska det gå elledningar in i skogen också som kommer fram på sidan här. Och eh, här är det ännu mer tre stockar helt enkelt eller timmer. Och Västerås Energi de tar ju som sagt var träden den som har de med med grenar och allting helt enkelt. Och det är väl inte någon som bor här nu förutom Bostad Lisa va? Så att de här ledningarna som går här nu De går fram till Bostad Lisa helt enkelt Så att det här ligger det att vänta nu En stor jäkla hög som ska till Västerås i energi, alltså energiverket eller värmeverket i Västerås Fjär, Fjärrvärmeverket i Västerås Som värmer upp hela Västerås alltså och här ligger ännu mer stockar också. Här har man hämtat. Och här går ledningen ihop också faktiskt. Men de enda som har... Här har man hämtat också stockar som har legat. Man kan se att det är tomt efter. Det är ganska kraftiga stockar måste jag säga, eller timmerstockar. Vi ska gå fram nu nästan så vi kommer fram till bostaden Lisa av vända där. Och här har det legat helt enkelt timmerstockar här ute med promledande. Ut promledarna. Och här har vi stora sugtransmatorer grejer på stolparna här faktiskt. Och nu fortsätter det då fram till bose Och så finns det ingenting, det går inte med elledningar och sånt efter bose Lisa, utan det är det sista här nu. Faktiskt. Och där går ledningarna in i skogen här. Hur kan det vara så jäkla mycket ledningar för Bosse Lisa? Så det följer vi de sista ledningsstolparna här då fram till Bosse Lisa kan man säga då så kan vi vända där. Och eh, Det är bara en liten, en liten del utav promledande här faktiskt. Och man kan gå rätt så bra här nu på vägkanten måste jag säga. Själva vägbanan Det är lite småhål, Men där ska man inte gå Som gående Man ska hålla sig till vägkanten helt enkelt Den är jäkla högare Man har gallrat rätt mycket i skogarna här Och Västerås Energi får ju då Västerås Energi får ju då Träden som man med här nu fyller man upp en hel timmebil med släp, på, på den högen kan jag säga. Vi ska kom, komma fram här nu så vi kommer fram till Bose och Lisa och de här ledningarna går över nu på höger sida då. Gå fram till Bose var Lisa, Varvinge från Nacka. De har bott här nu i några år. Och sen finns det ingenting mer utav de här ledningstolparna helt enkelt. Det finns ingenting mer utan ledningar som går här. Utan det är. Det är väl. Det är en telefonledning va och en ledning. Så det sista nu som är fram till Bose Lisa här det är elledningen och telefonledningen fram till Bose Lisa. Och sop, soptunneln har de också. Så att det är en elledning det då och sen telefonledning går fram till Bose Lisa. Och sen kommer det ta slut att säga: Det finns inte någon mer som bor. Så de bor verkligen äh, ensligt måste jag säga. Och hur får de varmvatten och sånt? De måste ha en varmvattenberedare va, som värmer upp vattnet i någon tank där. Och hur får de sitt äh, dricksvatten också? Kan man undra. Kommer det från äh, från sjön kanske eller i fästen går det till? Och avloppet då? när de använder toaletten och tar vägen. Det kan inte finnas några avloppsledningar dragna här i börsen. Det kan man ju fråga sig alltså. Det kan man verkligen fråga sig. Men man kan ju fråga sig helt enkelt hur, hur man har dragit eller hur det funkar med vattenavloppet och, och, och, och vattenledning och sådana här saker va. Så det är bara att följa nu de här ledningarna fram till Bose och Lisa helt enkelt. Vi ska inte gå fram ända, ända fram till Bose och Lisa, vi ska gå fram en liten bit här nu. Och se, så vi kan se skyltarna där som varnar för småbarn, fast det finns inga småbarn, det är katter. Och sen kommer vi att vända tillbaka här på promleden, vi går ju bara en liten bit av promleden helt enkelt. Jag tror det är en jag ser också där, modellstörre modell större faktiskt. Och här kan man faktiskt gå här och följa här. Vi har alltså elledning och telefonledning. Jag tyckte det var en elledning där också, men det är det sista där här. De sista stolparna som går här nu fram till Bosse-Lisa, vi kommer en höger kurva och sen kommer en vänster kurva och då kan man se bort till Bosse-Lisa, vi kommer vända här. Faktiskt. Vi kommer vända här borta och gå tillbaks. till samma väg kanske, får se. Så att man kan gå rätt så eller på grejkanten här kan man se elledningen. Och telefonledningen. Som går på höger sida. Och sen korsar den och går på vänster sida. Och efter högerkurvan kommer vänsterkurva. Och då kan man se bort det bose lisa. Faktiskt så kommer vi vända också då och gå tillbaks igen. Man kan gå rätt så bra här nu faktiskt. Vi går ju på kanten. Jag tycker inte det känns något så halt och så. Det finns lite hjulspår efter bilar här som man får se upp för. Och efter högerkurvan så kommer en vänsterkurva. Och där kan man se skyltarna bort till Boselisa. Och, och här går alltså elledning och telefonledning går nu. Korsande vägen här just i kurvan då. Vi har alltså en elledning ganska tjock och en, en, en telefonledning. Men hur fan gör man med, med vatten och sånt då? Var kommer vattnet ifrån som de använder och när de spolar, vad tar det vägen då? Det kan inte finnas så kommunalt vatten och dragna här i, i här, Ut med här och De har en sån här varmvattenbredare eller sån här stor som värmer upp vatten i förväg eller som konstant står och värmer upp i någon sån här vattentank. Hon kanske får sitt riksvatten också från dammsjön här. vet det faktiskt inte riktigt. Och efter den här kurvan nu, känner jag igen. Så ska man kunna se bort till Bo Lisa och här korsar också. Här korsar också e -ledningen och telefonledningen korsar nu, promleden här då. Och går fram till Svarvabo eller som de kallar det för Sybo. Och sen bor, bor det faktiskt inga, inga människor här. ända bort till Engelsfors. Så de är de sista här som bor. Har det varit en mindre bondgård också men en liten lada faktiskt. En gång i tiden det är sädermakeri och så födde de upp katter också. Så efter den här Ja, nu korsar jag då ledningarna, vägen igen och går över på höger sida igen, faktiskt. Och... Äh, vi går också över på höger sida av vägen. Eller på andra sidan helt enkelt. Du kan se... Bortåt Bo och Lisa där borta, som är de sista som bor här. Utan promleden och sen finns det ingenting helt enkelt. Och det rinner vatten också där borta efter att göra. gör. Och sen korsar ledningen en gång till över till, till deras gård. Så vi kom fram i alla fall här. Och börjar nu gå tillbaks igen mot Hinsyttan och hästgården. Och det gick rätt så bra det här faktiskt att gå så här. Och, <här> Det gäller att när försiktig på vintern så här. Man måste vara mycket försiktig helt enkelt. Så nu går vi tillbaks till hästgården till att börja med. Och sen måste ju elledningarna gå över igen till, till vänster sida och in på gården där. Och sen finns det inga mer ledningar. Det är den sista elledningen och telefonledningen som går här. Så nu går vi promleden tillbaks till hästgården också här. Och jag tror faktiskt att vi går tillbaka exakt samma väg också faktiskt där. Vi måste vara ganska försiktiga på vintern faktiskt. Ja, här det blåser ingenting och det finns inga myggor och insekter heller men ibland så kan jag faktiskt se insekter men jag tror inte det är några framme nu. Så Västerås Energi, de tar ju alltså tredan som var med. Ja, de tar de precis som de är. Med tre grenar och allting, och det är ju en enorm hög det där som räcker till både en timmebilen och en släp också bakom. De behöver, behöver, behöver inte kapa av de tre den som ska till Västerås energi utan de vet ungefär hur mycket de ska ta till varje äh, timmebil bil så det får plats. Förr var det ju fullt med gubbar alltså i skogen så här va. Fullt med gubbar alltså i skogarna. Skogsarbetare. Ja, antalet skogsarbetare började minska det ganska kraftigt kan man säga, herregud. när tekniken gick framåt då. De ersattes ju utav annat som ni vet. Men arbeta i skogen så alltså, det var ett yrke som verkligen har, ja antalet så att säga som jobbar i skogen har ju minskat då även fast det finns människor som arbetar med att gallra skogarna och så vidare här så har det minskat va, det var ett yrke som krävde verkligen manskap så att säga, handkraft häst och vagn eller hästar och sådär, de släpar ju timmerstockarna till vägkanten och sen var det hästar som drog så det behövdes mycket folk så att säga va och här har vi ingen sol heller då för det är ju den står så pass lågt, solen. Jag ser ledningarna här. Från Bosa och Lisa. Det är ganska tjock el elkabel kan jag säga och en telefonledning också. Och det är vindstilla också faktiskt där. Så Västerås energi har jag sett mycket. Sen jag kom hit, det har varit mycket alltså så här. Det är präktiga högar det där måste jag säga också. Vi följer nu promleden tillbaks igen till hästgården och det här är bara en liten del utav, här, utav promleden. Faktiskt. Det är bara en liten del utav promleden som vi går på. Och det funkar och det fungerar så att säga utan problem. Att gå här på kanten av Det är bra att det kommer till snötäcke också, för det var lite isigt här förut då, när det var mer mark. Det var mer barmark helt enkelt va. Men nu är det... är det lite snötäcke som ligger ovanför den här lite farliga isen som var tidigare. Så det är ganska bra att det finns ett lite snötäcke att gå på här på vegkanten. Man har gallrat rätt mycket här nu. I de här skogarna faktiskt. Och här kommer vi också nu i här kommer vi också nu faktiskt i en äh, ganska kraftig nedförsbacke. Och solen, solen står väldigt lågt helt enkelt. Solen står väldigt Solen står väldigt lågt. Och den når inte fram alls här. Och här korsar återigen ledningen av vägen, eller promleden. Innan man byggde länsväg 270 där på 30-talet va, så har det här den enda transport... Men även fast man byggde 270-vägen så fortsätter man ju använda promleden som en transportled. Med hästar och vagnar. För att frakta varor och sånt vidare. Och vi närmar då återigen de här timmerstockarna och de här som ska till Västerås energi. Man kan gå här på, på snötäcket här nu. På vägkanten. där det tidigare var ganska halt. Här fick ju vända en gång. Faktiskt. Jag var ju tvungen att vända också förra gången jag kom här, för det gick inte att komma fram helt enkelt. Då var det inte någon snö, då var det liksom mera barmark med lite isfläckar och sånt efter vattensamlingen som det fryser på. Men nu, nu ligger alltså nu ligger alltså snötäcke ovanför det här lite farliga isen helt enkelt. Så att det behövs bara hellre snötäcke va än, än själva barmarken och sen lite is isbildat efter vattensamlingarna som har fryser på va. Tack vare att det ligger ett snötäcke nu ovanför det här, den här farliga isen under. Man får vara försiktig med vintern helt enkelt och känna efter. Och här har man gallrat en hel del, man har hämtat också timmerstockar kan man säga här också faktiskt. Man har hämtat timmerstockar också här som har kommit närmast här nu, man kan se att de har legat. De kan ju ligga rätt länge där, man kan se att det är barmark, det finns ingen snö. Det har legat en hög med timmerstockar här som de har hämtat upp. Och här ligger det fullt med tre tregrenar och grejer också som ramlar av när man, man lyfter de här stockarna. Så här har man precis hämtat eftersom det är barmark här och sen är det fullt med, med kvistar och grejer också faktiskt här på marken. Som ramlar av då när man lyfter upp de här timmerstockarna. Och där har vi en elstolpe också som lutar rätt så betänkligt. Och det är då att vara försiktig också faktiskt här när man går. Det står. Det står mask nybåvägen står det faktiskt. Ja, jag vet inte riktigt vad det är, minnas på det faktiskt. Det är lite småhalt här men jag får gå lite grann försiktigt här på, på kanten. I said burn in the flame of hell. Och Västerås Energi ska ha de här äh, tredel också, med grenar och allt där. Man har gallrat en hel del i skogen här faktiskt. Och man har nyligen hämtat också en, en hög här med, med timmerstockar. Närmast kommer en hög till här som är flera meter hög alltså, den är upp i luften va. Med, med, med ren timmer och sen kommer då den här präktiga högen som är ännu högre här nu med. Till Västerås Energi. Och den fyller upp en hel bil med släp och allt. <hör> här är den första präktiga högen här med timmerstockar som är bra hög. Och Västerås Energi, den högen än ännu högre upp, så att säga. Nu är jag har ingen kamera med mig här, men det är en väldigt massa trän, alltså som är ganska tunna stockar på. Lite tunnare trä är faktiskt, det är ganska ovanligt tunna. Det brukar vara tjockare stockar, eller bredare det man ska säga va. Ovanligt tun tunna, tunna trä nere helt enkelt. Och här kommer då Västerås Energi här. Man har då lagt lite presssändning också över här. Västerås Energi, de tar ju alltså träden som de är. Där behöver inte avverka den hyvla, alltså skala av de här. Man tar de som de är helt enkelt då till värmeverket, eller ja, fjärrvärmeverket då i Västerås helt enkelt. Vi kan ju se här, och då har vi ju att man bara käften på också faktiskt där, det blir småkallt. Ja, vi fortsätter i alla fall tillbaks till hästgården helt enkelt här och ser. Det är småhalt här nu men man får gå lite grann på kanten helt enkelt här. Så nära kanten som möjligt helt enkelt. Så det här kommer att hämta sig. Det är ganska präktiga höga med timmerstockar. Så ganska så smala trän var också då. Som sagt var, ganska så smala. Ovanligt smala trästockar tre eller timmerstockar. De kan vara mycket tjockare och kraftigare då. I diametrarna, I, i formerna. Så ovanligt uh, smala, smala trän helt enkelt. Och här får man känna efter lite grann när man går. Faktiskt. Och här har vi också farlig is här på vattensamlingarna som är på utanför här. Och här karsar då, ledningen karsar återigen här. Karsar återigen. Här är en vattenkanal här från Damsjön. Och tittar man på en karta så rinner det vatten till dammsjön här om man såg rätt. Och solen så är ett lågt också här. Vi kommer fram till den nu. Och där kan man se dammsjön där borta också faktiskt. Man kan alltså se, se dammsjön helt enkelt. Där bortåt. Och vi fortsätter nu närmast mot hästgården tillbaka igen. Jag har inte trycka på pausknappen här förut faktiskt. Och där ser man dammsjön där borta. Det finns en dammsjö också i. Damsjön finns också i Ceters kommun. Och här är några rör också. Vi har elledningar som går bort till Bäckebos bondgård som såldes sen. Den är byggd 1885. Jag tror det gick för 800 000 kronor någonting, gammal bondgård som heter Bäckebo. Den är ju nedlagd va? Men det har varit en bondgård en gång i tiden. Det finns ett högt berg också någonstans där borta som jag har varit på. Då kunde man se ner till den här bondgården helt enkelt. Och det blänker också lite grann farligt här. Men man ska kunna gå lite fint på sidan här. Lite försiktigt. Och kallt är det. Så vi går tillbaks igen nu till att börja med till till hästgården här till att börja med då. Och här ser vi ledningarna som går till den gamla bondgården som man sålde, heter Bäckebo. Ja, det börjar bli rösket kallt kan jag säga att det känns verkligen. Och även här på höger sida kan man se att det har varit en bondgård också med en lada. Där ligger också en lada. Så det har också varit en bondgård en gång i tiden. Folk bodde ju inte i städerna från början, de var ju alla ute på landsbygden nästan. Så det var mycket bondgårdar helt enkelt. Och lader, och man river ju inte laderna heller i första taget. Och där borta går ja längre bort och in i skogen där. Och så kommer då en mycket skarp högerkurva helt enkelt. Och solen står väldigt lågt, det knappt jag hör mig själv. Och jordkällare ser vi. Och här får Bosa och Lisa hämta sin post helt enkelt. medan brev brevlådorna är här så är soptunnelna där, där borta. Det kan ligga ett högt berg också där borta. Bosse och Lisa får hämta posten här. Och sen lämnar vi också den lågstående solen här och går in i, i skuggpartierna helt enkelt. Det är tre stycken brevlådor här. På höger sida går den med upp i skogen en bit, va? och sen går det till bondgården. Bäckebå. Och nu går det tillbaks igen i skuggpartiet här faktiskt. Och här kommer inte solen fram, här riktigt. Utan den står så pass eh, lågt. Vi ska gå lite försiktigt här nu. Samtidigt som det kommer en eh, vänsterkurva också här. Och nu går ju ledningen också på höger sida, här faktiskt. Och det har varit en bondgård här också faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men man kan se på kartan. Det har en bondgård här. På höger sida också. En stor lada där. Så att det har varit en bondgård i gång i tiden. Och tänk tänker man kunde komma tillbaka hundra år i tiden och ser det såg ut här. Då kommer ju folk här med häst och vagn och grejer. Och där är väl dammsjön ja. Precis bakom här. Man kan alltså se lite grann utav dammsjön här. Man kan inte se det på på sommaren det är så mycket lövträd i vägen va. Men man ser så alltså lite grann. Det var en högt berg också där borta som jag var på en gång och filmade också. Det kom några ormvråkar där. Och här får man vara lite försiktig också faktiskt för att det är lite blank här och dammsjön ser man där borta då dammsjön finns i Ceters kommun också, som sagt, För det har jag filmat en gång ja, när brevbäran kom. Och sist så var jag runt dammsjön där och tog mig upp från byn Nyberget och längre norrut. Men det var ju väldigt varmt det var det ju. men det var väldigt blåsigt också faktiskt. Det var helt enkelt otroligt blåsigt och där ser man lite grann av dammsjön. Dammsjön går in här på kanten i vik. Och det här ska ligga ett högt berg också någonstans där borta, där jag var på. Jag kom genom skogen där faktiskt. Men jag har inte lust att kring omkring här i skogen på något vis nu utan nu ska vi ta oss tillbaka till att börja med till hästgården här. I Hinshättan. Och här kommer alltså en högerkurva här. Följt av en skarp vänsterkurva då. Och isbelagt dike har vi också här. Vi fortsätter här ut med vedkanten på promleden tillbaka i hästgården i Hinshötan. Dagen innan är det julafton och här har vi flera ledningar som går här i skogen. Förutom ledningarna som går här korsar, korsar vägen här. Det går alltså flera linjer också med ledningar där borta. Och här går också ledningar, jag tror det är telefon. Det verkar vara telefonledningar som går här också faktiskt. Och är längre bort i skogen så är det flera elledningar som går. Ja det här är gamla, gamla promleden helt enkelt. Ja, ljuden är igång igen här och vi spelar in här. Vi ska gå i en vänsterkurva här. Och eh, som sagt va... På den gamla tiden så var det här alltså en transportled då, även, uh, även fast 2,70 vägen kom fram så uh, fortsätter man använda, använda det här som transportled helt enkelt, och uh, med häst och vagn, faktiskt, man fortsätter använda det här som transportled helt enkelt och uh, Man fortsatte alltså att använda den här som en transportled, även fast 2,70 hade byggts då. så att äh, Det är en gammal transportled här helt enkelt Det här börjar bli lite isigt här också faktiskt, det är inte så snöbelagt här. Ja, det är väl bilar som har kört med hjulparen helt enkelt här. På, ja, det kan man se dammsjön helt enkelt där. Vi kan i alla fall gå här på sidan här. Det är ganska bra om det kommer en snötäck jag också på den här isbelagda. När det är så isbelagd helt enkelt. Och uh, vi kan ju se då. Som sagt, får man fortsätta att använda det här som transportled och även fast 2,70 hade öppnat som en väg, som en väg, väg be, uh, ...där på 30-talet. Delvis kunde en del transporter börja gå på 2,70 också, så det minskade ju ner. Det minskade ner helt enkelt. Från början så var det bara promleden som... Uh, det var bara promleden som fanns här från början helt enkelt. Och Sedan 270 byggdes då på 30-talet så började väl transporterna minska här vartefter. Så successivt så minskade ju då promledens betydelse helt enkelt. Transportleden, promledens betydelse började minska där. Successivt kan man ju säga. Och till slut så gick ju alla transporterna över 2,70. Man använde, använde inte hästar och vagnar och såna här saker för transporter längre. Det var bara lokalt kanske för någon bondgård. Och här kommer en nedförsbacke och också en skarp kurva här. En kraftig nedförsbacke och högerkurva följt av en skarp vänsterkurva och här ligger också tre trästockarna som tidigare låg lite utspridda här nära väg, ökanten. och lagt upp dem i, i en hög här nu. Samlat och eh, vi ska gå tillbaks här nu närmast då till hästgården i Hinshötan och här kan man gå rätt så bra faktiskt ut med verkanten. vi ser att den har isfyllt dike också då. och ledningarna går nu på andra sidan promleden men från början så var det en mycket viktig transportled, det var den enda transportleden härifrån. Upp till Engelsfors och Hofors om man inte använde via Stjärnsund uppåt. Det är så mycket som har försvunnit helt enkelt, bondgårdar och alltihopa va. Här får man massa upp lite grann här, för det är lite, lite småhalt i det faktiskt här. Ja, nu är vi tillbaks igen. Jag sitter till kort uppehåll på någon sekund här. Vi kommer nu i vänsterkurva här då. Och sen eh, kommer vi tillbaks här till hästgården här i Hindsjötan. Jag pillar på ljuden ganska snabbt här. Men jag är ganska snabb att pilla på ljuderna faktiskt, måste jag säga. Eller ljuderknappen. Ja, den lyser. Fantastiskt! Och ni hör mig väldigt bra också då. Och här har vi då... Där nere har vi vattendammarna där. Eller portarna för kanalen som byggdes på 1850-talet. Och eh, det fanns en badplats också. nere vid dammsjön. Och här är det en ganska blank yta också efter bilspåren här faktiskt. Uh, här får man se upp lite grann, det blänker här men det är inte någon större fara. Tack vare att det finns ett snö, snötecken nu att gå på också faktiskt. Jag tror att man ser berget också, norr om Långsötan här. De här slösportarna som är här på kanalen, de är från 1850-talet alltså. När det byggdes då. Man kan komma runt också där, komma tillbaks till Hinshötan bakifrån äh, gårdarna där. Och här är de som har gått också här i snötäcket på vägkanten här. Man får se upp här, för det är lite blankt där Bilarna polerar ju upp V-göten helt enkelt. Jag håller också en snotrasa här från Traffic här, och så har jag ju byxorna här från Traffic här också som jag fick 2001. När man började på växlingen på Traffic här istället för växlingen på S där Stockholm Central. Och så kommer vi tillbaka igen till hästgården här i Hynshötan helt enkelt. Det blänker lite grann här från hjulspåren här, men vi kan gå på sidan rätt bra här och följa också. Här korsar då ledningarna. Här korsar ledningarna vägen också faktiskt här. Men det går ledningar där också faktiskt, för när man gick ner till kanalen där så går det ledningar längre in där. Flera stycken linjer Och här får man vara försiktig helt enkelt här. Man får vara väldigt försiktig helt enkelt här. Man får vara försiktig helt enkelt här när man går för att det är lite blankt här. Ja, så småningom så förlorade ju promleden sin betydelse som en transportled. Och transporterna skedde ju över 2,70 så. Och solen så väldigt lågt här, nu har kommit över topparna här helt enkelt. Och med solen rakt i trynet här nu då så är vi tillbaks alldeles strax till hästgården här i Hensötan. Vi har i alla fall äh, gått en liten bit här nu på promleden här och kan vrida huvudet här till äh, en liten bomgård som har varit här nu på vänster sida här. En liten stuga där och en liten lada. Ja, liten och liten. Man fick ju plats med, med en del djur där inne i alla fall faktiskt. Men det är ju nedlagt va. Jag tror att man räknar nu Sammanlagt så har det kanske varit ungefär 12 stycken bondgårdar här i både Hindshyttan och Laggarbacken, totalt alltså helt enkelt. Ungefär 12 stycken bondgårdar om jag räknar rätt faktiskt. Och här i Hindshyttan så lever vi hästarna vidare. Jag tycker jag såg något tupp på höns också en gång men han har haft kusser och annat också förr i tiden faktiskt. Och det är inte så lätt att gå här i, just i vegkanten här faktiskt. <kört> Men jag blir tvungen att gå lite grann just på kanten här nu faktiskt, för det är lite besvärligt att gå. Själva snön. Och som sagt på höger sida har det legat ett hus också här, man kan se en stengrund här. Som har varit faktiskt. Och promleden är ju bred och fin också. Det är en mycket gammal transportled som successivt förlorade sin betydelse sedan när Länsvägen byggdes då mellan mellan Engelsfors och Långsyttan. Och från, från Engelsfors så var det andra vägar som gick vidare sen. Ja, för det är snöigt Långsyttan här. Faktiskt. Ja Och promleden förlorade ju då sin betydelse successivt då. Helt enkelt. Den förlorade sin betydelse successivt. Men jag kan inte säga, jag tror säkert att det transporterades här både på 50- och 60-talet men sen börjar det nog ebba ut. Man slutade med häst och vagnar här. 60-talet kanske ja. Men sen när 70 talet kom så börjar väl nog ebba ut det här. Ja. Johnny Winter blev 70 och Joe blev 70. Som här de gamla gamla rockgubbarna vet ni de trillar av här vart efter nu. Faktiskt. Och vi är tillbaka till Helsingyttan här och den här gamla hästgården. Som stades 1,2 miljoner kronor faktiskt. Och allt är vinterfrasigt också faktiskt. Ja. Och det är en sån häst som på mig också faktiskt. Det är... Ja. Det börjar komma lite mål där borta kan jag se att det gör. Och jag börjar bli vanligt hungrig också. Jag ska gå tillbaka exakt samma väg också faktiskt här. Jag tryckte lite snabbt på knappen här nu. Vi har gått några gånger här nu. Och nu så ser jag diktafon som används här. Här står hästar också lite överallt här. Men levande människor ser man inte så mycket här, det är ganska sällsynt. Och uh, vi kan nu gå Hinshytervägen då tillbaks till gamla gruv, gruvdriftsområdet. Vi kan se gruvbanan, eller vad jag säga, Rällingsberg helt enkelt då. Och det ryker också från hästarna här när de andas. Och kanalen byggdes då på 1850-talet. För att kunna få eldriften då till gruvdriften. Det ryker här från hästarna och sen står de här och äter någonting. De verkar vara bruna allihopa här. Så att det var en del utav promleden helt enkelt. <skratt> Men promleden är ju betydligt, den går ju till, till Skärmsund också. Och den har ju en egen hemsida också på internet faktiskt. Det kan man ju söka på också faktiskt, promleden. Och solen lyser här och det är myggfritt och det blåser ingenting heller faktiskt. Det blåser alltså ingenting. Och vi har ingenting att lägga på lådan heller. Så vi går hins ut vägen tillbaks nu. Man kan ju fortsätta mycket, mycket längre på den här promleden. Du har någon fed katt också en gång här. Och vi kommer nu in vägen Och så kommer vi tillbaks exakt samma väg också. Jag tror vi ser tornet där på vattentornet också. Och det är en strålkastare som lyser rakt upp i trädet också faktiskt. Alla hästarna är bruna här. Utom en som har lite vitt i, i, i fronten där. Och där ser vi att det ryker också från fjärrvärmeverket också i Långsötan. Nu går vi tillbaks samma väg också här. Vi lämnar nu Hinsötan och de sterande hästarna. Den gamla hästgården, men de hade väl kussor och sånt förr i tiden också. Man kan se hur det ryker här i skarstenen. Det finns en större och mindre skorsten på Fjärva, verket i och Solen värmer något men inte mycket. Faktiskt då... Jag tryckte på ljuden också då, så vi är tillbaks igen när det recordingen här faktiskt. Det kommer en bil till här borta som vi måste trycka på. Så att jag kommer tillbaks när den bilen har passerat. Ja, då är vi tillbaks då ljuden. Så att det går hinsigt i vägen och tillbaks här. Och det ryker alltså fortfarande ur värmeverket här i Långsyttan som heter Mono energi. Ja vi kör ju på port nummer två. Och hur, hur, är, det med, hur är det med port nummer ett då? Det kan jag inte säga faktiskt riktigt. Men port nummer två fungerar vet, och alla datorerna går endast nu på port nummer två. Man har ju alltså fortfarande problem med IP-adresser och sånt men det påverkar alltså inte port nummer två. Så efter ett avbrott här på port nummer ett i fredags då var, så kör vi nu bara på port nummer ett och, ä, två. Vi kör alltså endast nu på port nummer två. Så det spelar rock'n'roll ifall... Det uh, spelar rock'n'roll fall uh, det skulle krångla på port nummer ett för vi använder inte den helt enkelt. Och vi får önska hästarna här en god jul och gott nytt år. <laughs> ja ja. Man kan trycka på en pausknapp här, då trycker man på räck nämligen. Det finns ingen pausknapp, men man trycker på räckknappen då så blir det paus och blinkar lampan. Och de här apparaterna verkar ju funka, fast det är några minusgrader också. Och där borta ser man ett mycket högt berg också. Verkligen högt berg. Jag tror vi ser mobilmasten borta, jag vet inte det? Ja, det är svårt att se faktiskt. Man kan trycka på paus genom att trycka på räckknappen och då börjar det blinka då. Så vi har ju varit nästan framme till Boselisa. och Lisa och så har vi önskat hästarna en god, god jul och gott nytt år. Och det blåser ingenting här och solen värmer inte mycket kan man säga. Solen värmer alltså inte mycket här. Och så var vi alltså en liten bit här på promledan, den är mycket längre då. Vi kan se bilmasten också som är norr om långsjuten helt enkelt också. Och här går ledningarna då på vänster sida. om med här ser vi de byggnader som är kvar. Det finns en del byggnader som är kvar här efter den gamla gruvdriften. Man använde, nämligen, man använde nämligen de här byggdena som förråd också va. Även fast gruvdriften var borta. Så att det låg kvar då till 50-talet de här spåren. Bland annat var det kol som man la upp i förråden här. Och då körde man på den här järnvägen som då låg kvar. Men sen revs den upp på 50-talet. <hör> Helt enkelt. <hör> Gjorde den. Och vi hade en liten vintermässa på huvudet idag för att värma upp skallen lite grann faktiskt. Då vore det kul att ha hört Joe Cocker som sjöng en duett tillsammans med Bonnie Tyler alltså. Ja. och tillsammans med Rod Stewart också. Det är tre stycken hesa röster och karpstripan har varit ganska dålig här nu. Men nu är han ju med, ska han ju vara med, med nu på lördag då. Jo vi har ju snötäcke va men det är inte mycket till snö. Alltså snötäcket är inte mycket helt enkelt. Det är helt enkelt ett litet snötäcke helt enkelt. Det är nästan ingenting. Faktiskt. Alltså snötäcket är nästan inte mycket alls här. Och värre kommer det bli, men det är bara lite lite snö. Men det är klart, man kan ju säga att vi har ett snötäcke, det har vi ju. Men man plogar ju inte och så, för det är för lite. Och då har vi ett soligt väder faktiskt där. För ovanlighet, ovanligheten skull också då, så blåser ingenting helt enkelt. Det blåser alltså ingenting helt enkelt. juden. Ja, där är vi tryckt på juden. Och juden eh, har vi pillat på då så vi kan gå vidare här. Detta man kan gå. ...över fälten här faktiskt, men jag tror vi går på hins utav vägen. Och det blåser alltså ingenting heller. Det är vindstilla. Så det är mycket ovanligt faktiskt. Det brukar alltid blåsa mer eller mindre, men det är väldigt vad det var lite blåst idag. Jag känner ingen vind alls faktiskt. Och så solen lyser här över Långsötan. Och eh, vi kan se gamla gruvområdet då Rällingsberg helt enkelt. Jo man kan ju trycka då pausknapp helt enkelt när man pilla på räckknappen då. Och så ser man att lampan blinkar där. Så det går tillbaks närmast då till Rärlingsberg helt enkelt. Så Det gick inte rätt så bra det här måste jag säga, det var inte så där katastrofalt och så. Och Det är inte mycket snö heller men det är bättre att snön kommer på den här farliga isen som var förut. Den här, här isläckan helt enkelt. Så nu går vi tillbaka här mot Rällingsberg strax. Vi går på Hinsitevägen än så länge och ska svänga, svänga, hugger. Där står Rällingsberg och sen Karl Gunnar Holm har en brevlåda också då. Faktiskt. Så att får jag ändå vara nöjd här, att det inte blåser. Och att det inte är för mycket snö. Och inte allt för jäkla halt. Och inte allt för jäkla kallt heller. Det är bara ett, ett, ett litet snötäcke på marken nere. Det är inte mycket det här till snö. Så man använder alltså då de här förråden. Eller de här byggnaderna som var här. Som förråde helt enkelt. Och Vi går här nu på vägen och kommer att svänga höger sen. Förbi gubbens brevlåda här då. Carl Gunnar Holm. Som vi faktiskt bor i Rädlingsberg. Det bor ju en gubbe. Det bor ju en gubbe i Rällingsberg helt enkelt. Karl Gunnar Holm. Det är hans brevlåda som är här nämligen. På och vägen. Det är ganska unikt att det bor en människa i Rällingsberg. Va? det är väl där de fick el elkraften. Från den här kanalen då. Kanalen rinner ju också ner i Räddningen, men den går ju alltså under marken här. Och kommer fram här vid gruvhålet. Så det är ett stycke kulturarv det här faktiskt. Som bevaras också nu genom att man inte har rivit alla byggnader. Börjar kommer lite lättare än också faktiskt här. Bra. Det var ingen fara med diktafonen fast den flög ner för trapporna, den överlevde det. Nu går jag på höger sida här och ska svänga höger. Och jag tryckte på ljudknappen också här för att slippa lyssna på en bil som passerar här men det kommer väl en till nu då. Men så kommer vi svänga höger sen här. Så nu får jag trycka på ljuden igen här och ska se. Jag ska trycka på ljuden här. Ja, vi har tryckt på ljuden. Och vi kommer att svänga höger här då. Det är skyltet av Rällingsberg och så ser vi Carl Gunnar Holms brevlåda. <kör> vi kommer fram nu till det gamla gruvområdet. Hade man inte byggt den här gruvbanan så hade det varit ett träsk där och där hade man inte kunnat komma fram överhuvudtaget faktiskt där. Och det är första gången jag är på inte de här vinterbyxorna också utav bevende lån. Faktiskt. Vi kommer ner på vägen här då, och det är skjultat också Rällingsberg. Vi ser gubben Carl Gunnar Holms brevlåda. Och han bor i alltså Rällingsberg helt enkelt. Vi ser kamp eller vi ser också, naturreservatet. Vi ser alltså Älvsjöbergs naturreservat och ser vi berget också då. Så att jag behövde få komma ut lite grann och spela in och så vidare här. Och knappen stavas inte med J va? Utan det stavas med L-J. Som ljud. Man hör ett ljud. Man hör ju inte ljuden. Man hör ljud med L-J. Ni kanske tror att jag menar ljuden. <här> ja då har ni missuppfattat. Som tekniker måste man nämligen vara beredd att trycka på och pilla på olika knappar och så vidare här. <här> Faktiskt. <här> Vi kommer alltså nu i skuggan också då, För nu försvinner solen här så blir det ruskigt kallt. Och det var en bil som swishade förbi där på Hinsyttevägen. Och den släpper jag trycka på ljudknappen. Eller ljudknappen. Jaha, jag, jag ser det E. Ljudknappen. ja jag menar ljudknappen. Ja. Här ser man spår också efter okända grejer här. Vi är tillbaka här i Hinsutan också. Här är ingen uppvärmning av husen här. För det är väldigt, helt enkelt väldigt uh, isigt här på fönsterrutorna. Ni hör ju också hur jag går i, i skorna här också, eller i snö också. Jag tittade på ljudeffekter också på Youtube där, tolv timmar med applåder. <laughs> Fast det kan man lägga in sån här bakgrundsgrej när man pratar. Ja, vi har ju lyssnare också nu i Australien. Uh, Finland är trea. USA är etta. De, vi har flest lyssnare, alltså number one in Amerika, USA. Tvåa är Sverige. Så USA är tillbaka igen. Och på tredje plats har vi Finland. Som har, som har kommit starkt här under, under sommaren och hösten. <hör> Tyskland och Frankrike och och Ryssland och nu har även Australien kommit in också längre ner där. Vi har börjat få lyssnare i Australien, ett antal. USA 1, Sverige 2, Finland 3. Sen kommer Tyskland. Jag tror det var Frankrike och Ryssland. och Sen var det väl ja Australien kanske där nere. Jag har ju publicerat det här nu. Det är fantastiskt. USA är åter stark etta. Och Finland som inte fanns med förut ens är stark tre. Längre ner har nu Australien kommit också. Faktiskt. Ganska långt ner men ändå, Australien finns med. Vi har några som lyssnar i Australien på oss. Jag har ju en syster också där nere som jag tipsar om min radio. Vi befinner oss i Rällingsbergs gamla gruvområde här. Och här ligger ett högt torn också här. Som är rivet. Och vi kommer fortsätta spela in en stund här. Jag kanske måste lätta på blåsan också. Jag har inte kissa på länge här nu. Och här har vi 75 meter djupt gruvhål. Som är vattenfyllt helt enkelt. Och även ev isberakt också. Och nu blev det extra kallt här. Tydligen så värmde solen i alla fall lite grann Faktiskt. den värmde något i alla fall. För nu är vi nämligen i skuggan och här är det ruskigt kallt. Här har vi så här avlånga växter. Och så ser det ut som det sitter en grillkarv En sån här mörk avlång grej. Eller som en banan kan man väl säga att det ser ut som också eller ja. En avlång grej som ligger på högst upp där. Det gamla gruvhålet och det måste ha gått någon spår också fram hit. I en kurva. Det gick alltså smalspår i räls här uppe då till det här gruvhålet. Och nu känns det inte allt för skönt precis faktiskt, det ska bli skönt att komma in och värma sen igen. Och här har det varit mer byggnader också, man har rivit en del. Och det fortsätter ju också faktiskt upp längre, högre upp till två gruvor till. Sjögruvan eller lågruvan och så var det ytterligare en gruva emellan också faktiskt här. Så att... Äh... Ja... Vi kör vi kastlurar också då, så går det långt in i örgångarna. Och mössan trycker på lite grann så att de inte ramlar ur så bra. Och här har vi kanalsystemet också. Men det var innan järnvägen och det fanns inte bron där. <kör> när järnvägen kom så upphörde ju promleden va. Man kunde ju inte köra båtar när det var en järnvägsbro där. Sen först var det promar här, den vuxit igen här. Och då fanns inte bron där, för det är en järnvägsbro nämligen. Det är alltså en järnvägsbro som går där. Här ser det ut som en liten lastkaj faktiskt, för man lastade om här. Man tog upp malmen här då från gruvhålet, hit va. Och här var det promar, och den där bron var inte där då. Alltså det fanns ingen, ingen järnvägsbro där. Det var såna här små båtar man fick ta lite grann i taget. Ända ner till rörkyttan och där var det då i rörskyttan var det då en hästbana helt enkelt. Pramar. alltså det var såna här små små små båtar. Som man tog lite grann i taget då. forskade till, det var ju komplicerat det där. Och så var en hästbana då ner till rörskyttan. Och sen var det ja, en från Rörshytan till Stjernsund och sen var det Promar, ända upp till äh, Engelsfors och en smalspårig järnväg upp till Born. Sen byggde man en äh, bana här och, och en järnvägsbro där och då slutade man med de här prom Promarna som var helt enkelt va. Och det lägger ett hus här också, på sidan också faktiskt här. Och den här snoppen måste ut här, för jag måste faktiskt tömma min blåsa här. Och nu ska vi då pissa i snön här. Det immar igen också på solglasögonen här också ganska besvärligt. Ja, det var skönt med den här lilla mössan faktiskt. Jag har ännu varmare mössor och, och så. Jag har en, en härrock från Italien som jag hittade på ett tåg mitt i sommaren. Det var 31 grader varmt i en sju där. Och då hittar jag en, en rock från Italien faktiskt som... Ja... Men det är tung i den och mycket varm. Och den hittar jag på sommaren va. Faktiskt. Jag hittar den på sommaren måste jag säga. Det var 30 grader varmt, 30 januari. I en A7 va. Det är Marianne här på mina sugla och mössan gör ju också att de här lurarna håller sig kvar i öronen också, Vi kan glida lite grann ut. Ja det i igen ganska kraftigt här på solglasögonen. Nu har vi precis kissat då. Sen blev det lite gult i snön där faktiskt och nu åkte snoppen in och så åker julfen upp då. Så nu har vi precis tömt blåsan. Och uh, nu är det kallt kan jag säga, solen värmer absolut ingenting här. Den värmde i alla fall lite grann förut. Så jag har ännu varmare, den här jackan är inte speciellt varm. Den är bara lätt att fodra, men jag har ju heller handsomtröjan under. För det, det blåser alltså ingenting. Det finns ingen blåst helt enkelt va. Det blåser ingenting alltså. Men nu är det kallt här, solen värmde tydligen lite grann. Vi har ju varmare jackor också, den här tunga italienska härrocken till exempel, den är ju mycket tång, tung va? Men den är ju otroligt varm också, den är verkligen. Så att den här jackan är lite småkall Och det känns inte alls för skönt kan jag säga. Och här var en växel också då, så här fortsätter spåren upp till de andra två gruvorna längre upp där. Ja det finns gamla bilder på det och det var väldigt länge sedan, det var på 30-talet helt enkelt. Vi kommer nu på, hade man inte byggt den här järnvägen heller då? Hade man inte byggt den här järnvägen, gruvjärnvägen så hade det varit en träsk här. Då hade man inte kunnat gå här. Så att det är alltid någonting glädje med den gamla gruvbanan att man kan gå här nu. För det är, en järnvägs, det är en järnvägsbanvall då så att säga. Som man byggde upp. Cirka en kilometer lång. Någon liknande va? För det var ett träsk bara här från början. Man var väldigt duktiga för också. Man fick göra allt för hand då. Gubbarna fick kämpa och slita. under på att folk inte levde så länge när de fick slita ut sig. Bära tunga saker och så fick jobba hårt i skogen och alltihopa det här. Och sen kom med mer och mer teknik och efter så att säga kom det lösningar och sånt som gjorde att människor inte behövde bära lika tungt och sånt. Ja, ja det blåser ingenting, vi går gruvbanan nu och solen värmer absolut ingenting här, den värmde i alla fall lite grann förut. Hade man inte byggt den här gruvjärnvägen då, så hade det varit ett träsk här och det hade man inte kunnat gå här. För det är fullt med vatten och ja, det är träsk alltså. Ni vet vad träske. är. Rätt åt Ulf Lundell också. Han har kämpat länge nu men han har förlorat. Man ska bygga ett högt utsiktstorn i Kivik. Bara en liten bit ifrån där han bor. Så att det kommer förstö förstöra hans utsikt. Det är mycket bra. Det är ett högt utsiktstol ska jag bygga. Vilket kommer förstöra utsikten för honom. Det ligger nämligen väldigt nära hans bostad. I Kivik. Det hade gått tåg här. Först var det hästar som drog. Först var det en, hä en hästbana här. Och sen var det ånglok då. Det var loket kloster som gick här med mal malmövagnar. Och det ersatte ett gamla system med promar. Så vi fortsätter nu gruvbana ner här. Och på kyrkogården så var det hus också förr som hon har rivit. Ja, det är bättre med ett snötäcke faktiskt. Ett litet snötäcke som det är nu jämfört med när det är sådana här farliga fläck, isfläckar efter vattensamlingar. <kör> efter regn som man fryser på och blir is. Men då kommer alltså ett snötäcke, lagom snötäcke som lägger sig ovanför den här. Istället för att gå på farliga isfläckar va? så går man på lite snölager. Det är alldeles lagom med snö så att säga. Det får inte bli för mycket helt enkelt. Skulle vi inte ha snö nu vet du? då skulle det vara de här isfläckarna efter vattensamlingar som har fryser på efter Och här kommer det änder här De måste ha öppet vatten Det var två änder där borta och fyra här tror jag det var För de måste ha öppet vatten Och någonstans finns det öppet vatten för änderna måste ha öppet vatten Där det säger strömt va? För de, kan inte vara, de måste ha tillgång till öppen, öppet vatten. Ja, vi fortsätter gruvbanan ner i alla fall då, mot Långsötan här nu. Så man var tvungna att bygga upp den här banvallen, man kunde ju inte göra en järnväg i träsket här, va? det gick ju inte. Utan man byggde upp en riktig banvall helt enkelt och det, det tog nog sin tid, alltså det här är 1800-talet här. Vi har alltså ett snötäcke här då som är alldeles lagom för att slipa de här isfläckarna som var förut och lite hala. Vi kommer bryta den här inspelningen också med eh, en liten stund. Den här jackan är alldeles för kall nu men jag har ju en varm Helle Hansen tröja under också. Man får inte ha för mycket kläder. Det är bara några minusgrader och det blåser ingenting men Jag har ju naturligtvis varmare jackor än det här faktiskt. Men har man för mycket kläder på sig då kan man svettas sig el, helt enkelt va. Och också där höga som jag köpte på Rea och sen äh, raggsocker och sen har jag de här varma äh, vinterbyxorna med BMW lån från Trafficcare. Växlingens äh, vinterbyxor som jag behöll för jag lämnade mig tillbaka så jäkla mycket. Men... När jag fick sluta 2006. Men det fick inte plats helt enkelt. Det var en väska och en ryggsäck som var oj oj. Enormt tungt va. Det fick inte plats. Det hällde ut världens jäkla hög där. Med kläder som man skulle lämna tillbaka. Bland är det några unika college-tröjor också som så trafiker på. Och de här. Och regn, regn, regn, regnbyxor och regnjackor i också kvar. Och sen Stedväst också efter en kille som är förlamad. Han, har hjärn, han är järnröd alltså. Han fick en, en sån här järnblödning då, så han är, han kan inte tala, han ska matas då, han var bara 20 års åldern, killen. En sån stedväst som han hade på tågen, efter, efter honom. Så han kan inte tala i någonting va, han måste matas utan personal på någon sån här sjuka dygnet runt, det är ju fruktansvärt va. Han spelade gitarr alltså ungefär som, ja. Fantastiskt alltså. Och så, här, så händer detta liksom, jag fattar inte. Och en kille är blind också. Han bor i Båhlstad där, han köpte en båt efter min pappa. Ekensbergs båtklubb. Han är blind alltså, han ser ingenting. Han är blind alltså, han är cirka 50 år nu. Och fick en tumör. Och han överlevde den här tumören va? men han blev alltså blind. Det är fruktansvärt, han har ju att sluta på SJ idag? kan inte ha blind växlingspersonal. Solen står mycket lågt här och den har redanvis gått i moln också nu, så nu värmer det ingenting. Den värmde alltså lite grann förut. Det blåser ingenting och det, det påverkar väldigt mycket. Det är inte någon besvärlig blås idag. Och det är några minusgrader faktiskt. Det kommer gå lite upp och ner med temperaturerna där. Minus 12 och sen är det minus 4 nästa dag va. Så att det är bara några få minusgrader här. Och så blåser det ingenting va, det är det. Det är fantastiskt faktiskt. Jag får tacka för mig snart här och trycka på stoppknappen här och sen stänga av den också, off. Jag spelar in en liten stund till här nu Så man kunde inte bygga en gruvbana här för det var ett träsk alltså runt här så är det träskar. De är fyllt med vatten. Byggde man upp den här banvallen då på 1800-talet och gjorde den här gruvbanan som man kunde ansluta till efter förstärkningen med BLJ här. Med en växel. Så man fraktade Malmen sen då till Byvalla. Jag fick man lasta om. För det är ett ren träsk det här. Den är fyllt med vatten. Som nu är is, isbelagt också. Det är träsk. Det är ett stort jäkla träsk alltså. Och så byggde man den här. Gruvbanan helt enkelt. Där går en gubbe också på. Den gamla järnvägen som var tidigare. Helt enkelt. Jag blir ganska så djupfryst här och hungrig och i hoppar här nu. Den här jackan är inte gjort för vintern precis kan jag säga, men heller tröjan värmer i alla fall en del av vintermassan. Värmer lite grann på huvudet också. Och så har jag en vante på mig. Ja, lite slöjmå ner och solen har ju nästan försvunnit där borta inom molnsystem också, den står ju mycket lågt nu. Men, det vänder nu i alla fall. Vi går mot ljusare tider men det är ju bara precis... Det har ju precis vänt så att säga. Det kan inte bli mörkare nu. Men det är ingenting som märks. Här har vi högspänningsledningar också, det går upp till en transformatorstation där borta. På andra sidan 2,70. Jag ska pilla på någon liten knapp här nu. Och då ser jag någon som har en barnvagn och någon småbarn. Och den ryker också i käften på mig här faktiskt och immar igen också på. Glasrutorna.